Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa sallallahu 'alayhi wa ala alihi wa mazidah wa qala rabbuna Ya ayahal dizinamun tukul Allah hak tuhannya, ولا تموتن الا وأنتم مسلمون. Ya ayahal nasu tukul Rabbu mu الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبثا منهما رجال كثير ونساء. واتكل الله الذي تسألون به الارهام. إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayahal dizinamun tukul Allah. وقول قولا صديقا fislih la bu'amalakum wayaghfir lakum dhunubakum wa, wa, wa fawzan 'azima amma ba'd ba fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairu hadi hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru al-umuri muhdatsatuha fa bid'ah wa kullabid'atin dalalah alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat dan taufik dari Allah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Kembali pertemukan kita di majlis ilmu Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Melanjutkan uh, Pembahasan kita dalam kitab Al-usul min ilmi al-usul Karya al-Syeikh Muhammad bin Saleh al-Mithaymin Rahimahallahu ta'ala Masih dalam pembahasan al-ahkam Kata beliau melanjutkan Al-ahkamul wada'iyyatu Hukum-hukum al-wada'iyyah Nah pertemuan sebelumnya Hukum-hukum al taqlifiyah Kata beliau al-ahkamul al wad'iyah al-ahkamul al wad'iyah itu adalah ma wad'ahu asy min amaratin itsubutin au intifain au nuhudin au ilghain Al-ahkam al-wad'iyah itu adalah sesuatu yang diletakkan oleh pembuat syariat Nah yakni Allah Subhanahu wa taala berupa Amarat Tanda-tanda Tanda-tanda apa? disebut Tanda yang menunjukkan hal tersebut valid Atau intifain atau tidaknya Nah Atau nufudin Atau tanda bahwasanya hal tersebut nufud Terlaksana Atau ilgain Atau uh, Tidak terlaksana Nah Wa minha Assihatu wal fasad Di antara al-ahkam al-wada'iyah itu Adalah Assihah wal fasad Assihatu wal fasada Yang pertama kata beliau as ini fas sahihu lugatan as-sihha ya الصحة, atau sahih secara bahasa as-salimu minal maradi yang selamat dari penyakit itu secara bahasa sahih nah yang sehat selamat dari penyakit was tilahan adapun secara istilah ma tarattabat atharu fi'lihi alayhi ibadatan kana atau am aqdan nah secara istilah adalah pengaruh ya atau efek sebuah perbuatannya atau pengaruh atau efek sebuah perbuatan padanya nah baik itu ibadah atau akad contohnya kata beliau fas sahihu ibadat ya sesuatu yang sahih dari ibadah itu ini yani ibadah itu dikatakan sahih ya benar Ya, ma bari'at bihi dzimmatuh wa saqata bihi ad Ibadah yang dikatakan sahih sahih itu adalah sesuatu yang zimmah itu bari'at bari'at bihi dzimmah. Ya. Tanggungan ya. beban itu telah gugur. Wa saqata bihi ad Demikian pula tuntutan itu telah gugur. Nah. Itu disebut sebagai ibadah yang sahih Masyaallah taala. Wa sahih min al-uqudi adapun sahih dari sisi akad ya, kalau dikatakan akad ini sahih akad ini benar. Yani ma tarattabat atharu atharuhu ala wujudihi. Jadi sesuatu yang ya, efek atau pengaruhnya itu terdapat atau memberi efek pada uh, afwan Ma tarot tabat atharuhu Ala wujudihi ya. Efeknya itu ada Pada uh, Keberadaannya dengan, dengan adanya hal tersebut Itu memberi efek bahwasanya Hal tersebut ya, Sahih dianggap benar Nah, Seperti Katarot uh, Katarot tubil milki Ala aqdil bayi masalan ya. Seperti efek Efek kepemilikan atas eh, akad jual beli. Ya, artinya kalau kalau kalau dalam jual beli itu yang dijual itu adalah memang miliknya, ya maka sahih akadnya. Nah, itu diantarnya. Nah, kalau dia menjual sesuatu yang bukan miliknya, ya, ini ya, jual belinya tidak dianggap sah. Jual, -jual belinya tidak dianggap sah, karena seorang dilarang untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya, sesuatu yang bukan miliknya. Nah, masyaAllah wala yakunu asyai'u sahihan illa bi tamami syurutihi wa dan sesuatu itu tidak dianggap sahih, dianggap benar kecuali dengan sempurna yakni terlaksana syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Mithaludzalika fil ibadat. Contoh hal tersebut dalam ibadah. Ayat tia bis salati fi waqtiha Tah mata tah mata syurutiha warga niha wa wajibatihha. Nah, misal seseorang contohnya dia melaksanakan salat pada waktunya, ya. sempurna syarat-syaratnya terpenuhi syarat-syaratnya dibikin pula rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Nah, maka salat itu dianggap apa? Sahih, dianggap benar. Wa mithaluzalika fil ukhuud. Contoh sahih dalam akad dalam akad-akad tat beliau nah bay'an kibai'an tamata al alma'rufati ma'antifai mawaniihi nah yaitu seorang melaksanakan melakukan akad bai'at akad, uh, akad jual beli sempurna syarat-syaratnya yang ma'ruf ya syarat-syarat jual beli yang ma'ruf kata beliau kemudian ma'antifai mawaniihi bersamaan dengan hilangnya uh, penghalang penghalangnya Nah Masya Allah Ta'ala Nah Ya semua akad Yang terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya Maka akad tersebut dianggap sebagai akad yang Akad yang sahih Nah akad yang sahih Kalau tidak terpenuhi syarat Atau ada penghalangnya maka Akadnya tidak dikatakan sebagai akad yang sahih. Ya. Nah. Fa in fukida syartan minasyuruti au wujida mani'an minal mawani'i imtana'at imtana'atissihhatu. Jika seandainya hilang satu syarat dari syarat-syarat tersebut, ya. Atau didapatkan satu penghalang di antara penghalang-penghalangnya Maka imtina atu maka kesohihan, keabsahan itu, ya, tidak sah, tidak terjadi. Nah, artinya tidak valid, ya tidak, tidak sahih. Misal, misal ufaq di fil ibadat. Contoh, ya, kehilangan satu syarat dalam ibadah. Tadi beliau sebutkan contoh dalam ibadah. Nah, ayusollya bila toharotin seseorang melaksanakan solat tanpa tuharuh. nah kalau dia melaksanakan salat tanpa thaharah maka salat tersebut tidak dianggap sahih, tidak dianggap sah. Kenapa? Karena ada syarat yang hilang di dalamnya, di dalamnya. Di antara syarat melaksanakan di antara syarat sahnya salat adalah apa? Harus ada thaharah. Maka kalau dia salat tanpa thaharah, salat tersebut tidak dikatakan salat yang sahihah, tapi salat yang batal, salat yang tidak sahih. Nah. Masyaallah ta'ala. Wa mithalu faqdisyarti fil aqdi. Contoh, kehilangan syarat ya, dalam uh, akad, jual beli. Ay yabi'a ma la yamlik. Ay yabi'a ma la yamliku. Dia menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Nah, ini di antara syarat. Syarat seorang menjual barang, barang itu harus menjadi miliknya. Nah, kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan yang sempurna. Nah, Masyaallah. Wah misalnya wujud ilmani fil ibadah, fil ibadah. Contoh tadi uh, uh, apa namanya hilang syarat. Sekarang beliau contohkan kalau ada penghalang. Nah, ini kalau ada penghalang pun juga dianggap sebagai sesuatu yang menghalangi keabsahan sebuah ibadah atau keabsahan sebuah akad. Kata beliau contoh adanya penghalang dalam ibadah. Ayat atau wa'abinaflin mutlakin fi waktu nahiyi. Seseorang melaksanakan Sholat sunnah mutlak ya, pelaksanakan sholat sunnah mutlak pada waktu larangan. Nah, waktu larangan setelah sholat subuh dibikin pula setelah sholat asar, dibikin pula ketika matahari pas berada di atas kepala itu tidak diperbolehkan sholat di situ. Nah ada larangannya dari Nabi saw. Nabi saw. Nah, masya ta'ala maka ketika ada penghalangnya dia tetap melaksanakan sholat di waktu di waktu yang sholat sunnah mutlak maka salatnya atau e, ibadahnya dianggap dianggap tidak salah. nah karena ada penghalang yang menghalangi dari e, keabsahan salat tersebut nah berikutnya wa mithalu wujud dilemani afil contoh adanya penghalang dalam akad ini penghalang yang menghalangi keabsahan sebuah akad contohnya ayyadi'a man talzamuhu aljum'atu syai'an ba'da nidaihasthani ala wajhin la yubah kata beliau seseorang menjual ya ini melaksanakan jual beli ya. siapa yang melaksanakan jual beli itu yaitu orang yang harus atau wajib melaksanakan salat Jumat ya, dia menjual sesuatu ya, padahal dia adalah orang yang wajib melaksanakan salat Jumat ba'da ni da'i ala wajhin la yubah setelah azan yang kedua nah di uh, Jumat ya, menurut pendapat sebagian Ulama' cuma itu ada dua kali azan Azan yang pertama dan azan yang kedua Kalau sudah azan kedua Maka tidak boleh lagi ada jual beli Siapa yang melaksanakan Atau mengadakan jual beli, ya, mengadakan jual beli orang -orang Yang Mengadakan jual beli Orang-orang yang mengadakan jual beli Dan dia adalah orang yang wajib Salat Jumat Maka jual beli tersebut dianggap Tidak sah ya, Dianggap tidak sah Kenapa? Karena ada penghalang yang menghalangi keabsahannya Yaitu tadi Ya Eh, azan yang kedua Di Solat Jumat Nah kerana dia wajib Solat Jumat ya. disebutkan dalam Al-Quran Wadarul baik Tinggalkan jual beli Nah tinggalkan Jual beli ya. Ketika dia tetap melaksanakannya Maka jual belinya dianggap Dianggap tidak sah Nah Allah pernah ada khilaf nanti Di kalangan para ulama tentang Bagaimana kalau yang jual beli itu adalah wanita Nah Kan wanita enggak enggak wajib eh, Jumat Sah atau tidak Nah situ ada pembahasannya di Kalangan para ulama Nah yang kedua wal fasid lughatan. Yang kedua contohnya tadi as-sihhah. Sah keabsahan suatu perkara baik itu dari sisi ibadah atau dari sisi muamalah. Yang kedua kata beliau contohnya wal fasid. Fasid al kata beliau lughatan secara bahasa secara bahasa adalah al-dhahibu diyan wa khasran. Nah. Masya-Allah Ta'ala. Yang kedua adalah al ini sesuatu yang rusak Secara bahasa dyaan, Sesuatu yang pergi dan hilang Ada Sesuatu yang pergi dengan hilangnya hal tersebut Atau khosran Rugi Nah Adapun secara istilah Secara istilah Wastilahan Kata beliau Mala tatarottabu Atau Nah Mala tatarottabu Atharu fi'lihi alaihi Ibadatan kana am'akdan Sesuatu yang Pengaruh perbuatannya tidak Berakibat, tidak berefek kepadanya Baik itu ibadah atau akad Baik itu ibadah atau Atau akad Nah, jadi eh, Perbuatan tersebut tidak ada efeknya Tidak berpengaruh padanya Nah, berarti perbuatan itu dianggap Sesuatu yang yang fasid, sesuatu yang rusak Contohnya, kata beliau Rahimahullahu ta'ala Falfasidu minal ibadat Sesuatu yang fasid Yang rusak dari ibadah-ibadah itu adalah Malah tabru'u bihi zimmah sesuatu yang zimmah itu tidak terlepas ya wala yasqutu at ath nah atau at thalabu apa-apa yang beban tidak terlepas dengannya dan tuntutan itu tidak gugur dengannya ya seperti orang yang euh, as-shalatu qabla waqtiha qabla waqtiha ya atau as-shalati qabla waqtiha seperti solat sebelum waktunya Ya. maka sholat yang seperti ini kalau ada orang sholat sebelum waktunya fasid sholatnya batal sholatnya gak sah ya itu dari sisi ibadah yang kedua wal fasidu minal ukud sesuatu yang eh, yang fasid dari akad-akad itu adalah ma la tatarottabu atharu alayhi atharuhu hu alayhi kabai'il majuhuli nah masyaallah Allah Ta'ala kata beliau rahimahullah sesuatu yang fasid dalam akad ya. fasid dalam akad itu adalah Sesuatu yang pengaruh akad tersebut tidak berakibat padanya. Jadi tidak memiliki efek, tidak ada dampaknya. Seperti contoh kata beliau, majhul menjual sesuatu yang belum ditentukan. Nah, <tuh> ya, contohnya ada orang jual, uh, saya jual ikan. Semua ikan di laut ini saya jual, kata dia. Nah, dengan harga sekian. Ini enggak sah jual belinya. Kenapa? Dia tidak tentukan ikan yang mana. Di laut itu banyak ikan. Kecuali kalau dia sudah tangkap ikannya, ni ikan ada berapa puluh ekor, ni saya jual ikan sekian, harganya sekian. Nah, ini sah jual belinya. Tapi kalau dia katakan saya jual semua ikan yang ada di e, laut ini, nah atau e, dia, dia sebutkan satu satu tempat, satu satu kolam di mana di situ banyak ikan, maka e, tidak dianggap e, e, jual beli tersebut sebagai akad yang yang sahih, dianggap sebagai akad yang fasid, akad yang fasid. Nah, masya Allah tala. Ta وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم semua segala sesuatu yang fasid berupa ibadah akad dan syarat-syarat itu semua dianggap muharram ya dianggap muharram li anna zalika min taaddi hudud min itu dianggap sebagai bentuk melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala watikhadhit dan Dianggap sebagai, ya, mengambil ayat-ayat Allah sebagai huzuan sebagai candaan, sebagai permainan. Nah, ini nggak boleh, ya. Ya bermain-main, bermain-main terhadap ayat-ayat uh, Allah Swt. Subhanahu, subhanahu dia sudah tahu nggak boleh solat tanpa toharoh. Dia sengaja, dia sengaja solat tanpa toharoh maka solatnya dianggap tidak sah dan dia berdosa. Dia berdosa. Kenapa? Karena dia sudah tahu tapi dia sengaja lakukan. Nah, kecuali kalau dia tidak sengaja. Ya atau orang yang sholat sebelum waktunya, ya, dia sudah tahu belum masuk waktu, tetap dia laksanakan sholat. Maka yang seperti ini dianggap sebagai orang yang e, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan atau candaan. Nah, wulianan Nabi saw angkaru alam anishtaratu shuruqon layisat fi kitabillah. Kena juga Nabi saw e, mengingkari orang-orang ya, yang mempersyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam dalam kitabullah. Nah masyaallah taala Kemudian kata beliau rahimahullah taala wal fasidu wa, wal fasidu wal batilu bi ma'nan wahidin illa ini, ah, ini uh, pembahasan ada khilaf di kalangan para ulama tapi kita eh uh, ikut apa yang disebutkan oleh beliau ya. Sesuatu yang fasid atau sesuatu yang batil itu bimaknan wahidin Ya, bimaknan wahidin. Ya, beliau sebutkan uh, tafrik seperti ini, jamaah yang semoga dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, uh, ini berdasarkan uh, <coughs> tafrik dalam madhab hambali. Karena beliau madhabnya hambali? Ya. ya, makanya beliau sebutkan seperti itu. Ya, antara fasid dan batil. Fasid dan batil itu satu makna, kata beliau. Kecuali pada dua tempat. Nah, ya. Yang pertama, al-awwalu fil ihram, fil ihram. Apa itu ihram? Ihram itu uh, orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ketika dia sudah sudah uh, ber, apa namanya, meniatkan masuk ke dalam umrah atau hajinya, maka dia dikatakan sebagai orang yang sedang ihram. Nah, jadi penggunaan kata fasid dan batil itu sama maknanya, kecuali pada dua tempat ini. Nah. Masyaallah ta'ala. Ini sekali lagi ini tafrik seperti ini pembedaan antara fasid dan batil itu berdasarkan di atas mazhab Hambali. Nah. Karena mereka mengatakan fasid dan batil itu bermakna uh, uh, satu makna. Nah. Masyaallah ta'ala. Seperti kalau kita katakan eh uh, fasid uh, fas, fasada atau fas, fasadatis shalah. Salat itu telah fasid atau bisa juga kita katakan batalatis batalatissolah. Salatnya batal. Batil. Jadi fasid dan batil itu bermana sama menurut madhab uh, Hanbali. Nah, kecuali pada dua tempat. Kecuali pada dua tempat. Mereka bedakan antara fasid dan batil. Nah, yang pertama ya, dalam masalah al-ihram. Dalam masalah al-ihram kata beliau hafizahullah rahimahullah ta'ala al-awwalu fil-ihram farraku mereka Para ulama uh, farroku mereka membedakan. Ini yani siapa? Para ulama dalam Madhab Hambali. Ingat ya. Jadi ada istilah-istilah para ulama yang ucapan-ucapan mereka yang perlu kita dudukkan pada tempatnya. Nah, perlu kita dudukkan pada tempatnya. Yang dimaksud oleh pengarang di sini adalah mereka di sini adalah para ulama dalam Madhab Hambali. Nah, mereka membedakan antara keduanya. bi'annal fasida nafasida ma wat'a fihi atau wat'a fihi al mahrimu qabla tahallul al-awwal wal batil mar tad fihi anil islam jadi para ulama itu mereka membedakan bahwasanya ya, ihram yang fasid itu beda dengan ihram yang batil sebelumnya mereka sebutkan apa uh, fasid dan batil di makna yang sama maknanya tapi mereka kecualikan dalam dua perkara yang pertama dalam masalah ihram ya, kalau uh, ihram yang Fasid kata mereka Kalau seorang yang muhrim tadi Muhrim itu orang yang melaksanakan ihram eh, Muhrim itu artinya orang yang melaksanakan ihram Entah itu ihram untuk umroh atau haji Itu namanya muhrim Nah Kalau di Indonesia Yang mereka pahami muhrim itu ya, Mahram Jadi antara mahram dan muhrim itu beda Nah Kalau muhrim artinya orang yang melaksanakan Ihram Baik itu ihram untuk uh, Umroh atau ihram untuk Untuk haji Nah, kata mereka Kalau sang muhrim tadi ya, Melakukan uh, Al-waktu jima sebelum tahallul awal Dia melaksanakan jima sebelum tahallul awal Maka uh, Ihramnya dianggap Ihram yang fasid Ihram yang, yang fasid Nah, ada pun kalau Ada orang yang uh, Murtad ya, Seorang yang muhrim, dia murtad sebelum Tahallul awal maka hajinya atau ihram, uh, ihramnya ya atau hajinya dianggap sebagai uh, ihram atau haji yang batil. Nah, jadi dibedakan antara fasid dan fasid dan batal. Nah, asta thani tempat yang kedua kata beliau fin nikah dalam masalah pernikahan dalam masalah pernikahan. فَرْقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْفَاسِدَ مَخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي فَسَادِهِ kan nikahi bila waliyin kan nikahi bila waliyin bila waliyin mereka membedakan antara fasid ya, ba -ba, uh, mereka membedakan bahwasanya fasid itu sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama ya, ya, tentang uh, fasadnya tentang rusaknya seperti apa an nikah bila waliyin kan nikahi bila waliyin nikah tanpa wali nikah tanpa wali boleh enggak Nah, sebagian ulama mengatakan eh, jumhur ulama mengatakan tidak sah, salatnya batal. La nikahi illa bi wali. Tidak ada pernikahan, ya, nikah itu dianggap tidak sah kecuali dengan apa? Adanya wali, adanya wali. Wali perempuan maksudnya. Ya. Tapi sebagian ulama ya berpendapat salat tetap sah seperti dalam madhab Abu Hanifah, ya. Mereka katakan ya, tidak dipersyaratkan wali atau eh, nikah tanpa wali itu tetap dianggap sah. Nah, tetap dianggap sah. Nah. Jadi kalau ada perselisihan seperti ini, maka mereka para ulama tersebut ya mengatakan nikahnya e, fasid. Jadi kalau ada orang yang nikah tanpa wali, ya pernikahan itu dianggap pernikahan yang fasid, pernikahan yang yang rusak. Nah. Wal batilu ma ajma'u 'ala butlanihi kanikahil mu'taddah. Nah. Masyaallah taala. Ya, yang kedua kata-kata beliau, nah, yang batil, sesuatu yang batil dari pernikahan itu adalah sesuatu yang disepakati kebatilannya, ya. seperti menikahi wanita yang masih dalam masa iddahnya, ya, kalau masih dalam masa iddah ya, sepakat ulama nggak boleh dinikahi, kalau dia tetap nekat menikahi wanita yang masih dalam masa iddahnya maka eh, apa namanya pernikahan tersebut dianggap pernikahan yang pernikahan yang batal, nah, masya allah taala. Ya, ini ihwani qotifil rahimani wa rahimakumullah. Contoh-contoh yang uh, ringkas disebutkan oleh pengarang yang intinya antara fasid dan batin itu bermakna sama ya, satu makna kecuali dalam dua perkara. Yang pertama dalam ihram, yang kedua dalam dalam pernikahan dan rinciannya telah kita sebutkan. Naam Allah taala alam ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Uh, insyaallah berikutnya kita akan lanjut atau masuk dalam pembahasan al-ilmu. Pembahasan al-ilmu Ya akan diterangkan oleh pengarang rahimahullahu rahimahullahu ta'ala ta ala ini yang dapat kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kita memohon dan berdoa kepada Allah subhanallah beritaufi kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya istiqamah dalam bentuk inam agamanya dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatima di akhir kehidupan kita Allah Taala. wa'alaikum warahmatullahi wa'ala wa sahbihi hajba'in kita tutup majlis kita dengan doa kefaratul majlis subhanallahum bihamdika asyadu an la ilahi lantastafirka wa atum ilaik